Salmul 117. Lăudați pe Domnul că este bun că veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, când în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun când în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, când în vea mila Lui. Înnecază am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei conjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjuratul meu au calbinele ca fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Glas de bucurie și de izbăvire în corturile drepsilor, Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțiile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, Drepții vor intra printrânsa. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care n-au băgat în seamă aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântate este cerce ce vine într-un numele Domnului, Binecuvântatul v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța, Te voi lăuda că mai ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, Că în veac mi mila Lui.